якому чуже доброчинство терплячості. Чомусь думала, що жінки розпромінюють світло, а чоловіки тільки поглинають його. Вони темні самі, і темрява панує довкола них. І жінки осявають їх, ніби лампадки. Чи могла вона осявати цього великого султана? І чи справді була теж великою султаншею? А чи зітканою з болючих снів маленькою дівчинкою? яка оплакує свою матусю, простягає в безнадії руки до свого дитинства і не може діткнутися. Саме тільки слово рогатин терзає серце. Як колись проклинало порання коло свиней, науку у вікаря Скарбського, п'яні вихвальки отця Лісовського. А тепер усе це згадувалося, мов утрачений рай. Світ нагадував перерізане яблуко, випуклий, об'ємний тільки з одного боку а з другого – неіснуючий. І хоч султан ходив із своїм жахливим військом і на той, і другий бік, але їй здавалося, ніби провалюється щоразу в небуття. Бо життя існувало лише там, де колись була вона, звідки прийшла сюди. Там життя, пам'ять, майбуття, туди летіла душа. Ой, пиймо ми горілку, а ви гуси воду, плиньте, плиньте білі гуси до мого роду. Ой, не кажіть, білі гуси, що я тут злидую, Ой, не кажіть, білі гуси, що я розкошую, Або пошлю білу утку по Дунаю хутко, Пливи-пливи, білу утко, до родини хутко, Ой, не кажи, сива утко, що я тут горюю, Ой, не кажи, сива утко, що я тут паную. Чи й малого свого сина посилала в рідну землю, Щоб сказав там, як розкошує його мати? Хіба вона знала. Для тринадцятилітнього Баязида то видалося безжурною прогулянкою обіч великого золотосяйного батька султана. Гасаного ніхто не питав про його почуття. Він мав виконати веління султана і султанчі поїхати і повернутися і привести неушкодженим малого шахзаде. Ох, як то все просто. А Роксолана не сміла навіть заплакати за сином чи за своїм дитинством. Бо судилася їй тільки урочиста поважність, переречена була на скам'янілість і маєстатичність, і тим платити за своє так зване щастя зватися султаншею. Тепер уже твердо знала, що щасливим можна бути лише за чийсь порахунок. Сума щастя на землі так само постійна, як кількість повітря або води. Коли тобі дісталося більше, так і знай, когось обділено, скривджено, обкарнено і покарано. Хай буде над тобою благословення Аллаха, прошепотіла Роксолана, прощаючись з Баязидом, який знетерпеливо рвався від матері, бо вже відчував себе не дитиною, а воїном, мужчиною, може й майбутнім султаном. Вона тільки зітхнула. Який дивний світ. В ньому можливий навіть Аллах. Султан пішов із своїм залізним військом, своїми дикими кіньми, слонами й верблюдами, з ревучими гарматами на маленьку Молдавію, щоб покарати Петра Рареша, якого сам же наставив господарем, і який ще недавно вдавав вірного васала, щороку присилаючи в Стамбул 10 тисяч дукатів податку і дарунки золотом, хутрами, кіньми і соколами. За вірність Сулейман двічі винагороджував Рареша тугами, бунчуками з кінського хвоста, які давалися тільки беглербегам. І ось зрада. Маленька Молдавія насмілилася повстати проти могутній імперії. Реш видав повсталим угорцям султанського посланця Луїджі Гріті, чим розсварив сулеймана з Венецією, тепер уклав темну угоду з австрійським королем Фердінандом, вів перемови навіть з далекою Москвою, шукаючи підтримки і опертя на випадок війни з Османами. Хоч реш був тільки незаконний син Стефана Великого, славного господаря Молдавії, якого боялися колись всі вороги, народ любив Петра, і на його заклик з усіх усюд збиралися всі, хто міг носити будь-яку зброю. Здебільшого, щоправда, саморобно, під державний прапор цієї гордої землі. На полотнищі голова зубра і зірка з одного боку, і хрест з другого захистити три святині, проголошені ще Стефаном Великим, хрест, батьківщину і прапор. Хотинський перкелаб привів свій ліпканський корпус. З Орхея прибули вершники, з гір спустилися лісоруби своїми сокирами на довгих держаках, дрібні дворяни і знатні бояри виступали з добре озброєними власними дружинами.